саму себе. «Що ж, звичайно? Тоді чому вона так тяжко мовчить? Думає про те ж саме?» Нарешті озбалася. «Все так банально. Я хочу, щоб твоя дружина стала як усі. Нормальною, земною, зрозумілою. Тоді ти зможеш її залишити. Бо нащо тобі дві однакові жінки? Це підступ, але ж не злочин. Скажи, що не злочин. Якщо і злочин, то не твій, запевнив Максим. Знаєш, Софі, я смертельно стомився. Брехати не важко. Важко брехати Лілі. Це так, ніби наївно сподіваюся обманути Бога, який, як відомо, все бачить. Знаю, я нестерпно сентиментальний. Коли бояться вчинків, розводять нюні. Але вчора Ліля сказала, наші білочки померли. І так подивилася на мене, що самому захотілося умерти. О, Господи! Софія зірвалася на рівні, досить Та хто ми такі, звичайнісінькі Таємні коханці, котрі думають про те Як облаштувати все з найменшим Скандалом і мінімальними Моральними втратами Розвели філософії До речі, про прозу Я вагітна, це звісно ні до чого Тебе не зобов'язує, просто інформація Для розумів, а дитина Ти ж знаєш, я аліментів Не вимагатиму, Максим Мовчки одягався він не знав, що сказати. Все, як завжди, вирішувалося без нього, за нього, поза ним. Відчував себе статистом у безглуздій драмі. Він хотів дитини, і він її матиме. Годилося підхопити Софію на руки і закружляти в шаленому вальсі. Годилося хоч щось сказати. А він мовчки застібав сорочку. Потім підійшов до Софії, що стояла біля вікна, легенько погладив по розкішному білому волоссі. Свій липовий цвіт зів'яв, але він усе одно пахне. В великих сірих очах подив і переляк. Який? Вибач, сьогодні забагато інформації. У нас трохи поїхав дах. Все владнається, повір, все буде добре. Я знаю, прошепотів Максим, я знаю. Губи з присмаком гіркої кави, солона сльоза на щуці, примарне блакитне світло від торшера, химерні тіні від двох. Неприкаяних постатей Затримайся ще на півгодини Попросила Софія Маю маленький сюрприз Вона накинула халатик на округлі різбленні плечі Увімкнула верхнє світло Максим Мимохід заплющив очі Досить півсутіні Досить таємниць Силовано посміхнулася, ставлячи на столик шампанське Відкоркуй, будь ласка За що п'ємо? Софія стинула плечима Яка різниця? За те, що ми є Я і ти «І хтось третій?» – підхопив Максим. Він, здається, почав приходити до тями. «За третього вип'ємо через кілька місяців», – прошепотіла Софія. «Я забубонна». Настінний годинник вибив дев'яту. Максим здригнувся, хоча нічого страшного. Він, бував, і пізніше повертався додому. «Додому? Щеб хто сказав йому Максимові Шведенку, де його дім?» Ліля нагадувала Максимові зацьковану мишку, білу-білу, налякану-налякану. Забилася в свою тиху нірку і нічи Черк, і тільки розширені чорні зіниці молили про порятунок. Максим не був ні катом, ні садистом. Він не міг розпочати розмову. Першою не витримала Надія Миколаївна. Колись улюблена вчителька тепер теща, яку Максим легко звик називати мамою, бо з рідною матір'ю не бачився відтоді, як остаточно вирішив, Ліля буде його дружиною. Розумні і практичні батьки не простили синові в його дурості, а син невельми тим і переймався. В їхньому будинку на чотири великі кімнати з маленькими вікнами, задля економії тепла, йому завжди було холодно. Ні, він по-своєму любив батьків, а не по-своєму це як. І знав, що колись таки повернеться, колись, але не зараз, бо зараз це означає визнати їхню правоту. А шведенки надто перти народ щоб отак просто щось визнавати. Була неділя, і Ліля була на традиційній прогулянці в лісі. Максим гортав якийсь посібник з електроніки і думав про гниле озерце, з аж ніяк не гнилими карасями і карпиками. Сто років не рибалив, дивився на японські вудки, бачив Лілені докірливо печальні очі, і все. Нема затятого рибалки, випарлося. Ні, треба буде таки вибратися на озеро, там така рибка плаває. Він пантеїст, але ж не божевільний. Надія Миколаївна увійшла, як завжди, нечутно.